Jy moog om altyd siek of in pijn te wees, allergies vir alles en lus vir niks? Let dit toekomst vir jou faal en eindeloos as gevolg van slechte gezondheid. Moe nie langer wacht nie, skakel vandag nog vir François Malan vir een gratis telefoon consultatie. Het jy al gehoord van natuurlijke stamcelbehandeling? Wel,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 Colostrum word wereldwijd met groot sukses gebruik vir verskye siekte toestanden soos onder andere autoimmune siektes, allergieën, MS, rheumatoïde artritis, lupus, bloeddrukprobleme, HIV, kruinse siekte en kankerbehandeling, om maar slechts een paar te noem. Getuinis, dus ook medische navorsing, is beskikbaar vir belangstellendes. Die beste van alles? Dit is 100% natuurlijk en dit het geen deveffekte nie. Selfs die meest allergiste persoon kan dit gebruik met verstommende resultate. Dit is een immuniteitssysteem reguleerder. Skakel vandag nog vir François by 078-390-9633 078-390-9633 of stuur een e-post aan François Malan at live.com www.co.za Fransja Melan www.live.co.za Daar sê, goeiemorgen, dit is nou so skyns na 11 En um, op hierdie lieflike donderdagochtend Groet ek jylle En ek hoop sommer jylle gaan baie lekker Samen met my keir En ek is natuurlijk Cathy Lou die rooie kop hier so by Net Radio SA Dankie vir allemaal van jylle wat Altijd so getrouw laat weer dat jylle luister saam en dankie dat jylle Van my, ek sê jylle hou van die programma wat ek aanbied En Dis um, baie lekker om te hoor Want dan weet jy mens jy uh, is op die rechte pad En dit is uh, relevante onderwerpen Wat mense graag wil hoor En weet betekies dink jy mense ach jy, jy wil hier hierover of daar, daarna luister nie, en totdat die mens begin luister en besef jy, my jyne, dit is baie werkbare inlichting, iets wat vir my iets kan beteken, voor en toe, en wat miskien een probleem, wat jy nie eers gewet het, jy het nie, wat ek vir jy het kan uitlicht, nou vanmorgen, en ek met jylle sommer baie lekker saamkeier, ek het, um, drie onderwerp gekies, wat um, ons vrouwens, eindelijk, een bykie kan knelter, die eerste is, um, lichaamsreke, ek, en um, dit het, vooral aan ons vrouwe, jy weet, ons, ons eie vrouwe se lichaamsreke, en dan het ek ook um, loopnees, en dan het ek ook, hoe om die kins om die, die plooikies, die lip plooikies, die lach plooikies, kraakies op jou lippe, bykie te kan, pyp kan, en, of om te kan verbloem, nou ja ek gaan nou nie die kaart voor die pare in nie, maar um, ek gaan die program begin met baie lekker opgewekte muziek, en dit is my, een van my groot ginslinge in diske daarin, hy sê, die poppe daans en dan natuurlijk het ek vir Sean tyd, een dag is een dag, dit is natuurlijk een van my groot, groot ginslinge, hy is eigenlijk my hands kind, my, my groot liefde in my leven um, wat die muziek starre anbetref is Sean tyd, bye bye. Prachtige jongman, ook lief vir die jere, hier hierdie jongman skryf die mooiste goed. Al hierdie goeders, is self geskryf sy liekies, um, en Veer van de Engel op die, die, die uh, omslag, die daar spesifieke album is, Veer van de Engel. En um, dan het ek vir Lindy Marie Kalis, baie, baie ouweke jong meisjes, sy het 7 aas gekry verlede jaar met haar metriek eindexamen rechtige kind, sy het net 6 gekry aanvangking, toe laat sy dit oormaak, en toe kry sy daar 7e 1, was jy as een mens weet, jy het jou beste gedoen, jy het alles recht gedoen, dan kan jy maar laat oormerk en nou ja, sy is op universiteit hierdie jaar, Linde Bericalis, en sy is, syng verskrikkelijk mooi, perfectly imperfect van haar, dat ek ook onder andere content van Eik, en um, ek het so piekie minder bekende oudens ook vandag ingesend, Quentin van, uh, hy breid so lekker, oeh, ek is mal oor sy stem, en sy, ek denk, hy is een baie stout papa, hy is nou so, baie, baie, baie, baie, stout papa, klink het vir my, want hy breid so lekker, allemaal wat so lekker brei, alles is maar maar a, a rechte plaatje, so dat ek, um, ook een ouwekie van Steve Wolfman, een van my groot ganslinge, cry to me, en dan de Karen Zoids Engel, ek Bobbie, het Corlia, Jonita, Touch of Klaas, o, Dance with Me, dit is prachtig, Pieter Koen, Snotkopse Woestersaus, onder andere, nou ja, ek skop die program af met Kurt Dernse, la die poppe daans, geniet om saam met my. Still stand Ferdinand. When I skate look rock at wall. And I skate dances a climb. I say roep is sagt out. Ons trek mykie langer op my nek, so net die op my trek Ferdinand. So maybe get it up on my back for now For now can i pop it down Cape maybe get deep in my world I could maybe fall in up my glove for now For now can i Maar de draak ook al hoe minder Dus amper tijd vir ons doe om te om Ek kan nie wacht vir een vakantie Samen met jou nie En op die straat my hand En jou nut gaan van nie Jou is zo so is nice, Laat my hildig aan jou dank Ek zo so verlief op jou Dit voel of ek verdrak Ek roep van over Maar niemand kan met dit nie Ek is veruken Het is toch nie die en die Gees saam met mekaar Ons kan doen wat ons wil en ons om nooit te bedaan As ek diep in jou ook ek gaan, ek moet verdwaal Maar ek sal een manier vind om vir jou te kom haal Ons gaan die tyk van ons leven gees saam met mekaar Ons kan doen wat ons wil en ons om nooit te bedaan As ek lang in jou ook ek het ek vir jou geval Maar een dag is geen dag En ek kan jou nog kom haal So ver van my, maar die afstand Sal my nie onderkrijgen Jij is mooi, jij is prachtig Jij is eenheid, een mooie min Wat gaan ek en maken Soms by ongeluk zoek Jij het my gevaar, zie dat je pa is By je sterk En zeg, ben jou vol blij Zal ek vir hom moet werk Hier die boel, het my Ons lief, ek heer saam met mekaar Ons kan doen wat ons wil En ons op nooit te verdaad As ek diep van jou ook ek gaan Ek moet met me Maar ek sal my nie uut Vand om vir jou te kom haal Ons gaan die tyd van ons lief Ek saam met mekaar Ons kan doen wat ons wil En ons nooit te verdaad As ek lang hier ook ek heer vir jou gevaal Maar geen dag is een dag ek gaan jou nog kom Ja die maar wat so lekker singen, is natuurlijk so onthyd. Eendag is eendag. Ai ja, ai, dis baie mooi. Nou ja, ek denk ek gaan begin met die eerste onderwaard van, van my ochendprogram. En dis natuurlijk live reke nou hoe reike mens lekkerder, sonder baie inspanning, en jylle weet mys nou ook al, die in hierdie tyd, ek gee nie vir jylle raadie, ek gee dood eenvoudig vir jylle inlichting, en wat jylle dan, met daarie inlichting doen, is uh, dit natuurlijk aan jou oorgelaat, it is up to you, sê die nou ja, ek het, um, ek gaan die kaars opsteek, by uh, die thuismiddeseine vir vrouwe, en dit is een prachtige boek, wat jy rechtig vir jyself kan aanskaf. Die, um, die, die redakteurs van Prevention, tydskrif van Amerika, en um, dit is ook op inred beskikbaar, is natuurlijk die, die mense wat hierdie boek uitgegeet en saamgestel het. Dis vrouwedokkers o, van omtrent omtrend so 2000 hulpwenke wat hulle in gezond as probleeme waar, waar oor vrouwe vooral um, bekend is of ont, uh, ondervind wat hulle saamgestel het en in baie lekker Um, verteerbare happies amper wat ek sê, klein gedeeltekies sonder om die, die aanhaal van te groot woorde, wat die mense kan verstaan, nou ja, ek weet, gaan probeer altijd vir julle die, die beste, meest ingeligste um, inlichting gee, wat ek kan vind, op die internet, in boeken, en waar ook al, en nou, ek het nou dag so gelag, ek sê dit gereeld, julle moet sê hoe like het, as ek die dag uitsaai, um, dinsdag vooral, en woensdag, van die dag, en natuurlijk my kinderprogramme, saans, dit zijn so vresig baie boeken, maar, boek maar praktijk is die hele plek ook ontoe onder die boeken, maar vooral op een donderdag, ai mensen, ek wens julle kan het sien ek moet ook in dat gevoel toe neem, of julle te wijs hoe lyk dit van die boeken hier om my soos wat ek aanhalings gesoek het en julle weet gelees het en interessante goed goedraak gelees het en dan wil ek het deel met die luisteraas en vergeet ek met die van waar ek het gesien die waterboek, maar ek merk het daarom gewoonlik maar ek moet vir julle sê dit is my die lekkerste lekker, is julle my wel rechtig met die hersteer van my boeken, ek is oor boeken Maar ja, my eerste onderwaar van die dag is lijf Nou, wat er vrou het nog nooit daar daarnees opgedraak vir die draai, of iets wat sy het so pas gedra terwijl sy besluit of dit moet wasgoedmoinkie toe of terugklerenkast toe nie? Ek het hem, um, vreselike klankie, dood aan um, enige kleren wat snaakserig reik, en ek sal altyd, altyd aan die goedes reik, en jy weet, by tykies is die mens jou, uh, jou kleren in die winter uh, getuimeld droog het, en jy vergeet het oor nacht in die uh, tuimeldroor, en jy het vergeet om die, die syfie skoon te maak, dan kan dit by tykies a bykie sierig reik as jy dit 2 daal later is <laughs> ontdek, so dan reik ek in al die goed, en kyk as ek a syriekie kry, De, uh, enige mens wat dit al oorgekom het, as jy voorby iemand stap wat sy kleren so sierig, dan roept dit weer die beelde op. So ja, ons vrou is rijk, wat er goed moet waskamer toe gaan, en wat er goed kan terugkast toe. Nou ja, jou doel is eindelijk om die dralende geerkie van die leifreke in die kledingstuk op te spoor, om te verhoed dat sy ander mense aanstoot gee, wanneer sy dit dra. Ja, dat is net so. Nou ja, die meeste mense ontwikkele lyfreek om en by die puberteitsjare. Dit begin gewoonlik wanneer die opswelling van die sekshormone by beide mans en vrouwe veroorzaak dat die apokrien klieren, een besondere type zweetklier wat in haarige areas, soos onder die arms en rondom die geslagsdeel voorkom, een reekloose, melkerige massa afsky wat, wanneer dit met bakterie op die vel kombineer 'n skerp reek afgewe. So dit in sigself is reekloos, dit is n melkerige massa wat afgesky word, maar wanneer dit met bakteriewit op die vel in aanraking kom, dan vorm dit die baie skerp reek. Nou, apokreen reke kan besonder intens wees tydens ovilatie, en hulle glip in rat, wanneer jy kwaad, bang of opgewonde is. Maar die apokreen klede is nie die enigste klede wat die rol speel in die voortbrenging van sweet neem. Die rest van jou lichaam is die thuis van so wat vast in jou stoel, 2 miljoen of meer ekrienklieren wat verantwoordelik is vir a souterige, vloeibare sweet wat jou afkoel wanneer jy warm word. En vir alles is so bekie warm onder die kraag ook word, dan gebeur dit so my bitter vinnig. Hierdie vloeistof is rookloos, maar dit skep a klam omgeving waarin bakterie groei en floreer. Nou die van julle wat um, gereel televisie kyk, julle sal sien, daar is een advertentie wat spesifiek gaan oor, um, ek denk is Hour24 of so iets, wat hulle hierdie spesifieke probleem aanspreek, want dit ook zichzelf sig, is nie een probleem, maar wanne dit met bakterie, en, en ek denk Lifeboys advertentie het ook, da, het ook hierdie, hierdie aspekte aan, um, dan uh, gee dit hierdie verskrikkeke reek af. Want het die bakterie met die afskyding van die apokrine kleere meng, veroorzaak die vloeistof, die spesifieke vloeistof, wat daarop volg, lijf Nou ja, meer is dit een stortpad. Een dagelikse stortpad, gevolg dier die odorant, is al wat die meeste vrou nodig het om lijf reke in toon te hou vrouwen dokters bied echter uh, paar voorstelle aan wat vrouwen kan gebruik vir daar extra bykie wat die mens daar extra hulp wat die mens nodig het um, verskillende go goed wat die mens kan doen is is die slie die volgende en jy kan vochtdoekie um, saam met jou dra as gespanne situatie jou so ontstig dat jou apokreen kleer oortijd begin werk gaan badkamer toe en vir die areas wat vatbaar is verreke af met die doekie wat vooraf bevochtig is, en wat as vrouwelike hygiëne vochtdoekies, of baba vochtdoekies verkoop word, um, gooi dan jou reek probleeme, saam met dit in die villes blikkie. Nou ja, um, dis baie lekker, deesdaal kry jy mens, verskrikke uh, lekker lappiekies, wat jy mens kan saam draag, jy kry lappiekies vir jy gesig, jy kry lappiekies vir onder die arms, jy kry lappiekies vir die private areas, jy kry lappiekies vir babas boude, nou die, ek weet die, die goedkoper een wat jy by, die, by Mr. Wang of Mr. Wong of Mr. Fulwang um, kan koop, hy het so harde um, papiertje en dit raak vir my altyd baie lekker. Um, so vat maar die bykie die, die, die, die, die eneke wat jy by kliks of by jou apteek of by diskiem of jy een van die haalplekje kan kry, draar het in jou handsak. Jy krys ek a baie klein sakkies en as jy byv. ever skielik moet oor nacht of jou gesigie Um, is een bykie sweterig, of jy wil um, jou, jou grimering afval tekkies gebruik, jy mis nie wil grimering, en as jou pad uit, dan kom jy nie achter dat jy oog geïrriteerd Um, is nie, nou dit werk ook baie, baie lekker daarvoor, dan vat jy daar lappekies, jy kan jou gramering afhaal, jy kan jou oe lekker skoon maak, jy kan somme al die probleem area kies, kan jy bieke, um, um, die weet opkikker en verfris, nou ek het die vriendin, wonderlijke, dierbare vriendin hier van Graalwater, en um, as sy by my kom, eerste wat sy doen is, sy sê mag ek maar my gezichtje was, so dis waar so lekker wassig en gaan gezicht, want die, oomlik as jou gezicht wass, dan koel dit som die rest van jou lijf ook af, nou ja, ek gaan nou of jylle nog een bykie raad gee rondom dit Maar vir eers, bykie besiek, ons gaan nie vir dag net gesel, so as we dan ook maak, die lewe is nie net oor um, ernstig wees of gezond as kwestie Nee, man, die lewe is een lied en patijkers syng hy bykie vals, patijkers syng hy um, in tune, aan die kere is het sommer net dood eenvoudig, lekker om te lewe. Nou, Lindy Marie Kalis sê, I'm perfectly imperfect. Het is my baie mooi liekie. Lysse bykie hierdie meisie, groot dinge leen nog verhaal voor. <tied>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 Selfies cause I think it's red Wearing makeup for my no makeup selfie Unaware of what the ice bucket challenge my kreihals oor kom ek wens ek kon jou vast hou so, en gister vast klauw gisterse drome weer opbouw en weer van vooraf te begin met jou dans is daar die eerste aand met die vier wat binnen in my brand ek kon Weersam met jou na die blindsterre kan onkijk Na al die drome wat ons steeds ontwik Ek dan nog As jy nog een keer voor my hier kan staan Kan die waarde om ons wat vergaan Ek dan nog Ek het nog een kans om jou weer hier Langs my te kan kry Soveel aande hier alleen gestaan Nou glij, ek en jy, oor het ondansbaan Ek ondui nog Die donker nacht word dag geen is tyd weer saam te koor Ons weers te droer, my saam is bezig life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 Colostrum word wereldwijd met groot sukses gebruik vir verskye sykte toestanden soos onder andere auto-immense syktes, MS, romatoïde artritis, lupus, bloeddrukprobleme, HIV, kruinse sykte en kankerbehandeling, om maar slechts een paar te noem. Getuinis is ook navorsing is beskikbaar vir belangstellendes. Die beste van alles?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 At live.co.za Fransjoen Melan At live.co.za Da's welkom terug. Dit is nou 11.32 hier op Net Radio SA. Jy luister natuurlijk na my Cathy Lou. Ek is jou gastvrouw tot en met 1 vanmiddag. Ja man, ek sê vir jou sê, um, Net Radio SA is een fantastische radiostasie, ons gee, so gee ons om vir ons luisteraars, ons gee om vir ons mense wat in ander lande bly, ons noem hulle ons experts, uh, want baie keer bly hulle daar vanweer werk, of natuurlijk, um, jy weet, mense wat geraak is dier misdaad, um, verkrachtings, moord en sikke goeders, en daarom is ons, is en bly ons vir jy lief, al moest jy ons land verlaat, maar daarom het ons vir jy as taas in Afrikaans by gesit, so dat die woord, die, die, die Godse woord kan hoor in Afrikaans, jy kan reg oor die wereld, kan jy na ons luister, in jy taal, wat is die taal waarin ons gebore word, en die mens sal altyd terug verlang, naar die, na die taal waarin jy groot geword het, by jy mama sy voete gesit het, en geluister het na daar die prachtige taal, wat jou moedertaal geword het. Nou ja, ek gesels met jou vandag hier in gesondheidswenke, gesels ek oor lijf reke, vir, uh, onder andere, en um, apokrine kleren wat een mens een kan poekie in jou puberteisjare, en natuurlijk rondom, uh, vooral ons vrouwens, rondom ons um, tyd van ovilatie, dan is het uh, heel wat uh, hierdie apokrien reke, baie meer intens, en dit glip natuurlijk in rat, wanneer jy kwaad, bang, of opgewonde is, en um, dit kan, wanneer dit met bakterie in aandraking kom, kan dit uh, vresike reke afgee. Nou ja, um, ek het vir jou genoem die die gebruik van die vochtdoekie, wat jy in jou sak kan dra, want jy weet, ek het het gevind dat die, die um, Mr. Wang, of Mr. Wang, of Mr. Mr. Pooh, wat ook al, hierdie, die, die, daarie, wat, wat jy wat so goedkoop is, so gladde, glibberige, harde um, doekie, jy kan nie dit rechtig gebruik nie. So, die meer sacht is, is wat jy so half rekbaar is, is, is eindelijk fantastisch, want jy kan vir jy oog gebruik, en ook die ander um, sachte, intieme deelkies aan jy luif. Nou ja, dan nog een um, oulike idee is, jy moet was met twee verskillende soorten seep aangezien lijfreuke slechts voorkom wanneer die afscheiding van die apokrine kleren meng met bakterie onder jou arms en rondom jou geslagsdele en jou anus, moet jy hierdie areas wat vatbaar vir reuke is een keer per dag met die antibakterie seep was nou dit is een voorstel dier Dr. Mary Lupau om die uit droogene newe effecte van antibakteriese seep op ander dele van jou lichaam te verhoed. Gebruik sachter, veldoelige seep soos Cetiful. Nou ek uh, wil hier so uh, persoonlik so bykie van haar verskil wat die gebruik, die dagelikse gebruik van antibacteriese sepe um, voorstel. Nou, want ek het um, al te doen gekry in my leven, jy weet, kom ook uit, uit die dermatologische achtergrond uit die kindarie omgeving het ek gewerk en um, ek moet sê dat dit is altyd goed om die areas vir al die, die anale area met um, antibacteriese sepe um, te was, maar ek sou sê dat um, dit moet nie, Um, obsessie word daar om daar die gedeeltes te was nie, want die mens het toch maar natuurlijke bakterie nodig om daar die areas te help beveg, en um, so nou en dan, dier dit te gebruik is is fantastisch, maar gebruik iedere veel doelige seep so sy want dit is nie so, so hard, um, en so 100% dood, soos een antibakteriese seep nie, en dan natuurlijk gebruik antiperspirant. Sodra jy die hoeveelheid bakterie op jou val verminder het, went dan die antiperspirant deodorant aan wat um, aluminium kloorhydraat bevat. Aluminium bevat, dit bedaar die uh, spesifieke um, komposisies, daai moet in daarie antipaspirant wees. Gebruik het onder jou arms, en um, die antipaspirant sal die vochtigheid waar die bakterie floreer verminder. Nou, um, jylle kan ook, as jy een aanrol gebruik, daarie spesifieke anti. Perspirant. Kan jy in al jou privaat areas kan jy ook smeer in jou lieste, daar by jou bikini area. En um, ook die verweidering van te veel pubes haare kan met gemak gedoen word. En dit is ook alles broeiplek vir bakterie. Maak het jy bykie minder, trim het bykie, snij bykie die boskasie dat jy nie lyk soos my jy Irak nie, maar my jy Amerika of Suid-Afrika. En um, maak het jy bykie minder, maak daar die komponent waarin bakterie kan broeie, maak dit vir hulle so moeilik as moendlik en dan um, kan jy jou antipaspirant in die areas gebruik, natuurlijk net op die beide kant geen en wenige gebruik van die antipaspirant nie, en ook in jou naalkie gedeelte, nou hier weet ek um, van baie vrouwe, vooral ons wat een bykie uitgesit ingekrimp en ook al kinders gehad het, het patikies uh, probleem met jou naalkie wat slechte reuken afgee, nou dit is bloot omdat jy nie dit zweet en in die areas nie diep genoeg kan inkom om droog te maak. Nou da die perfekte oplossing daar is om jou antiperspirant, jou aanrol, daar te smeer. Of, die volgende stikkie raad te gebruik. Jy kan ook die hoeveelheid vochtigheid wat normaal weggedien, die die loop van die dag opbou. Verminder, as jy een bykie melieblom op die areas wat vatbaar is vir die reke strooi. Wat is melieblom anders as dood-eenvoudige mazina, die milieblom, die poeierige milieblom, moet net, dit is, dit is diezelfde con, um, um, consistency, ek weet nou, met die Afrikaanse um, um, samenstelling, wat jy krij in vla, moet jy soblief nie die vla verwar met die um, milieblom nie, want dan gaan jy geel maagie um, of geel luifie hee. So milieblom, dood-eenvoudige mazina, um, How dit by the rand got it in a old powder blikkie of a thing and uh it, uh yourself dust yourself with uh, the um mazina, daar is lekker, gooi die mazina sommer lekker in, jy het nie nodig om dierpoeiers laifroom te gaan kopie, want nog weer eens is as geermiddel, wat hulle som met die laifroom gooi, maar as jy daarvan van hou, net vir die lekkerte vir die reekens, so, gooi jy boe by jou, by jou buuste in, by jou boobies, en dan reik jy mys heel dag lekker, en het hou ook jouself lekker droog, maar jy het nie nodig om as jy nie kan bekostig om my poeierkie an te skaf nie, wat sommer doodgewone melieblom, dit doen absoluut die werk, dit jou droog en keer dat jy nie ry kan nie. Nou ja, ek sal wel staan nou daar wat die lewe reke aan betref. Ehm um, ek dink vir vandag met met daai onderwerp, kom ons slesien ekaar in, in Zooid engel en dan ek stew of my eierse. Um, ek dink Hey, Mr. Dreammaker, dink ek, gaan ek vir julle speel, dan volgende, en dan het ek natuurlijk ook Corlia, ah, oh, mense, Corlia syng daar maar prachtig, Karin Zoutse, Engel, speciaal vir julle. Ek is van aan nikotien Kou van kare wat kan rij Ek kuil gewoon, ek beklei ek my klei Ek het gedank dat het zou ren Toe word ek stil en wacht alleen van die mensen vlijster. Wooner of je sal onna, dat jou woorde aan my klau. As jy my in slik, zonder om te kou, so ek skreeuw, song vir jou my lief, bly nog gerukkie asjeblief. Want as ek sing, dan sing jou saam, en ek drum, repak jou naam, Die mense daar, hoe kalmal boem Jy vier sy soene in jou traan Om hy vast wanneer jy hy... I tried lie, had to go away And though I miss her, I want to kiss her Ain't it just the way, but it's no way at all Cause if you knew what I'm going through You'd know that there's a way No Josie no more on the way who could have cried then did I die there she left me standing dead but it's no use crying well that's what everybody tells me and they all seem to know that there's a one thing wrong with the way I'm living ain't got no josie no more over it's not what it seems dis natuurlijk um, ons eie Bobby van Jaarsveld met Maak a Wens 11.49 hier op Net Radio SA, dis natuurlijk die beste vir die beste en dis uitersbeslavin, dis die beste natuurlijk jy ons luisteraar, dis sonder jylle het ons nie radio staas nie, baie dank dat jy ingeskakel is hier op Net radio SA en het hou vir al vir vrienden en familie om ook in te skakel, as daar nie spesifieke omroeper op daie tyd is wat jy inskakel is, altyd goeie muziek 24-7 van die dag is daar 24 7 is daar mysiek en um, as die, daar een omroeper is, dan skakel daar die omroeper net tussenin in, en dan luister jy lekker na programme, wat speciaal vir jou, as die luisteraar by mekaar gesit word. Nou ja, ek gesels met jou hier in Gezondheidswenke, oor verskye van onderwerpen, en so, en is my so lekker om mense te kan opvoed en te kan leer, dinge wat hulle miskien nie gewet het, jy weet, mens denk altyd, jy weet baie, maar to dat jy werkelijk waar begin lees en luister, dan, um, jy weet, en op hierdie punt wil ek soms sê, my Oledeswaar Alp van Seil het altijd gesê, jy kan so baie leer, jy moet net luister. Nou ja, luister en kyk en sien en doen, dit is hoe die lewe verloop. Nou, jy kan so baie leer, as jy net wil luister, en dit geld vir my ook, ek sluit vir my, en jy weet, baie keer, en dink jy mens, jy weet, soveel, miskien, van 'n onderwerp, maar toordat jy begin, ander mens is um, een navorsing lees, en, of, nie, is net dood van ek naaforsing, want baie mense is hier ingestel op naaforsing, hulle was om nie die vinnige uh, feite heen. Nou ja, wanneer ek begin lees, dan besef ek, ek weet eindelijk niks. Je weet, en dan uh, maak het my niskerig om nog te lees, en nog te lees. So ek gee nie altyd net my eie um, siening om te doen te ding nie, ek probeer altyd vir jou anderse sieninge, wat mense is, wat gerespecteerde um, dokters en naaforsers in hun spesifieke veld is, om vir jou te, te kan opvoed en te kan leer, mis Ek weet jy weet ek voel baie baie sterk daaroor dat mense weer hulle eie geneesing, moet terugneem. Jy weet of 'n jare was daar moes hierdie ding, as um, jy gaan dokter sê, "O, oh, jy voel lekker die Dokter vra vir jou, "Nou wat is fout?" Jy sê, "O oh, nee, ek weet die dokter, jy moet maar vir my sê." Maar jy moet vir daai dokter sê, "Hoe voel jy? Hoe voel jy jou lyf? Wat gebeur? Um, het jy koers, al daai tipe dinge?" Dan kan die dokter ingeligte besluit en vra vrae eersins en dan kan die dokter ingeligte besluit neem. Maar vir baie jare dit ons, ook ons um, geneesing, het ons net so vir die dokters oorgegee, en dit is nie hoe dit hoort nie, die dokter moet daar wees as een laaste uitweg, of as een laaste optie, daar is soveel natuurlijke producte, wat ons die kennis van het, het, vandag ons voorhouders het nie dit gehad nie om die navorsing te, te kon doen op spesifieke Um, jy weet, kruie en plante en na, natuurlijke middels nie. Vandaag het ons al daar die wonderlijke navorsing wat hierdie goed rugsteen. Nou ja, um, dit is vir my so lekker om te kan sê dat daar is een groot terugbeweeg, terug na die mens wat sy eie familie, of soos die ma wat haar eie familie wil gesond hou, dier meer natuurlijke opties aangeseen daar soveel nieuwe effekte is op, um, je weet, die, die, meer, die farmaceutische producte wat synthetisch vervaardig word in laboratoriums. Nou ja, wat ons ouders het die dinge recht doen, hy het net nie altijd gewet, hoekom nie, maar die goeders het gewaard, en ek geloof, vandag is daar baie mense wat dood is, onder die grond grondlee, wat vandag nog kon gelewe het, as hulle eerst die meer natuurlijke opties gebruik het, wat ook een bykie langer geneem het, om te genees, maar nie newe effecte het nie, of soveel newe effecte het, as wat jou farmaceutische producte het nie, maar die weet, jy moet die pulkrijven die, en dan is daar, daar klomp newe effecte, dan moet jy weer die pulkrijven, die newe effecte te, te kniehalter, of te myelband, en dan moet jy weer, dan het die pol weer soveel neweef, so dit is absoluut een boze kringloop, en dit is my heerlik om te kan sê, dat wereldwaard is daar hierdie terugbeweeg na meer natuurlijke opties, want ons het aan ons kinders, ons het verskuldig aan ons kinders, en ons geliefd is, om hierdie meer natuurlijke opties eerst te probeer. Nou ja, as een mense lewe daarvan afhang, dan is dit uh, natuurlijke vinnige um, kids oplossing, wat dan kan help om jy weet, die leven te red op daar die spesifieke tijdstip, en dan te kyk na dat die groot gevaar voorbij is, hoe om meer natuurlijke uh, producte in um, in te bring in daar die persoon, sê byvoorbeeld as een kind, soos in my geval, wat as my het, um, ek moet, uh, uh, ek kan nie dan vir haar byvoorbeeld as sy asemnoot het, vir haar nou een pillekie geef wat oor drie weke gaan werk nie, verstaan met opbouwend opbouwend gaan werk nie, ek moet dadelijk sierstof kry, nebula is, en wat ook al om daar die um, uh, krisis, daar die spesifieke asem um, awesome nood te kan verlig, want dit is levensbelangrik nou, maar wanneer sy gezond is kan ek, bijvoorbeeld, natuurlijke producte, soos wat ek nou weer begin het met haar kolostrum om die um, die luchtwee en goed is die bakterie dood te maak so dat sy een uh, uh, makkelker uh, winter kan ingaan, byvoorbeeld. So kolostrum absoluut my en my gesin sy leven verander, um, permanent verander, en um, dit is absette van wonderlijke product. Nou ja, ek gaan um, nog so een liedje speel van Kurt Darin Jasma Engel, en, dat so en dan is so advertentie breekje, en is ek terug met uh, loop nie, stop die gesnuif en die gedrip, maar dit is baie lekker um, onderwerp ook, weet, ek hou my so nou van onderwerp aanpak, wat um, mense nou nie uh, jy weet, sommer sal aanpak op die lucht nie, ek, is mos nie, ek het mys nie bang haare, my pa het nie bang mense groot gemaakt, he. nou ja, ek het die so tweeliekie skud, daarin sy so juist my Engel en Corlia sy so grassaar en inadvertentie, en, en dan sy so ek terug met loopnees, hoe jy daai gesnijf en die gedrip kan stop, nou ja, hier gaan ons, geniet dit Muziek Jy is my engel, jy kom van boor, jy glo in my, en ek me Yes, May hey. Yes, Jy moog om altyd siek of in pijn te wees? Allergies vir alles en lus vir niks? Lek dit toekomst vir jou faal en eindeloos as gevolg van slechte gezondheid? Moen jy langer wacht nie, skakel vandag nog vir François Malan vir een gratis telefoonkonsultatie. Het jy al gehoor van natuurlijke stamcelbehandeling? Wel, François sal jou bekend stel aan die wonders van kolostrum. Dis Godse eie meneer om die mens gezond te maak,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 Skakel vandag nog vir Franshoa by 078-390-9633 078-390-9633 Of stuur‘ ee e-post an Franshoa Malan at live.co.za Franshoa Malan Daas hy, dankie Fransjois vir die borg van ons medische program. Nou ja, loop nees, stop die gesnuif en gedrip, dis nou soveer minuut na twaalf, jy luister na my kathie Lou. Jy draas nees die saam met jou, jy snuif, jy snuit, jy voel baie ongemaklik en nie een bykie selfbewis nie, klik het bekend. Want, wanneer een mens nees so vrylik soos een kraan drip, is dit redelijk moeilik om aantrekkelijk, bekwaam, professioneel of selfs baie moederlik te voel. Een loop nie is voor dikwels met allergie geassocieer. Dit kan die blaan plaas op, jy kan die blaan plaas op histamine. Dit is wat jou lichaam in reaksie op allergene produceer. Met die anwoorde jou lichaam, dit gebeur automatisch. Dit is nie uh, iets wat jy kan anhelp nie, dit gebeur automatisch. Jou, jou lichaam, ek, um, ek, uh, uh, histamine, dis, is, dis die stoffe wat jou lichaam vorm in reaksie op die allergene, die, um, die, die, um, laat ek, ek het op een makkelike manier sê, daarie um, stoffe wat jou nees bijvoorbeeld gaan laat loop, daarie Um, allergische reaksie, wat jy bijvoorbeeld van die stuifmeel krijg, um, daar die type dames noem dit allergene, maar dit is daar die iets, wat maak dat jy allergische reaksie krijg, en daarom vorm jou lichaam hierdie um, baie goeie histamine wat maak dat jou nees loop. Maar dit is nie altyd lekker want die mens wil ons nie, um, jy weet, soos een kraan wat drip, vir voor, ons wat koos maak, sê byvoorbeeld jy het nou iemand genooi vir um, thee, en jy het nou heerlijke eetgoed um, voorgezit, Jy weet, ons vrouwelike specie is so fantasties, wat well, ek dink in beelde, en ek sien al hierdie prentje voor my, dan kom sit jou baie greinvriendin vriendin so by die tafel, en jylle gaan nou teekies drinken wat ek al, en jy het skans met room gemaakt, en jou nees bly loop, bly loop, dat sal ek nou wonder, genade, hoe lang loop hierdie vrou sy nees nou al, ek wonder of daar nie van die dripsels in die skans geval het, Toe syf en my die kans gemaakt het, of dat ek nie teen nie, so ja, dit is, um, mens kan nie baie professioneel like, of bekom, of aantrekkelijk voel, as jy, of natuurlijk moederlik, as jou nees aan mykaar loop nie, nou ja, as jy nees kronies loop, my maat so in loop nees gaat, vreselik, want dit was net in die ochtend en dan klaar en later op, maar dit was vreeslik as jy nees kronies loop, gaan dokter toe, om vast te sel wat die rede is. Da is altyd die rede. Bijvoorbeeld, die, soos jou vriendin wat kom kei red, en evenskil laat daar parfum vir jou, jou nees toe trek, of jou oor begin traan, of, jy weet, sy het, sy het, um, of die ochend is jy uitgegaan, die bykie gaan draf, en dan al die stijfmeel wat in die licht is, bykie laat loop, en soan, jy weet, as jy nou inkom vroeg in die ochend, so is beter om dan later in die dag te gaan hardloop. Ek het al op vorige gelede, met jy het bykie daar gesels. Maar nou ja, is altyd goed om te gaan uitvind, by jou dokter, wat dit is, hulle kan um, toetsie, byie ma toetsie gebruik om dit vast te stel maar ek gaan nou dalk vir die dingetjie sê wat jy dalk nie geweet het nie, maak jy liefde mm -hmm. wees voorbereid um, dat werkelike goeie seks laat jou nees loop ja, jy het recht gehoor werkelike goeie seks laat jou neus loop. Die selfde wat jou vagina laat uitsit en ontspand wanneer jy seksueel opgewerk is, kan ook jou neus laat loop. Nou, een wenk om een loop neus wat dier seks aangebring word te verhoed, hou die sneesies op die bedkasse, so eenvoudig soos dit, of in die kombuis op kombuis kasse, of ewers, buitenkante nie by die braai area, maar soms so op een lichte lijn. Nou ja, um, om skerp gekruide kost te eet, om jou neus nog meer te laat water, wanneer dit reeds aan die loop is, klink daak nou a vreemde keer, maar dit is a goeie manier om van irritante ontsla te raak. Um, ek hou ook baie van sterk kerriegerachte um, en chilies en wat ek al, en omvindige einde aan die toel, Le, le, ach, die loop nees te maak, um, kan die mens maar um, bykie minder dalk van die vreemde koste en goeders um, ge, uh, jy weet eet om, om dit te vervormei, byvoorbeeld as jy wil in een restaurant gaan eet, jy weet jy nie gaan loop, gaan my eder, um, en um, laat die waterkies maar oor die oogjes lopen, wat ook al, en um, en um, probeer maar in die restaurant iets anders eet as die sterk gekruide kosse. Nou ja, anders sal een um, strooi kie, een strooisel cayenne pepper, oor die kosse um, die selfde resultaat lever. Ek had in dit gaan weef jy sê, om skerp gekruide kosse te eet, om jou neus nog meer te laat water, wanneer dit reeds aan die loop is, klink daak na a vreemde keer, maar dit is een goeie manier om van irritante ontsla te raak. Nou ja, ek hou van sterkerrygerechte om vinnige einde aan toe um, loopnees te maak. Anders sal een strooikie cayennepepper oor die koste selfde resultaat lever. Maar moet asblief nie doen as wanneer jy in een restaurant sit om hierdie goeds te probeer. Die doen nou maar by die huis ere. Nou gebruik ook een inhalerder. Een toonbank um, mental inhalerder kan een mate van verlichting vir die loopnees bied. Snuit eers jou nees en gebruik dan die inhalerder soos die die dokter voorgeskryf. Um, dit is nie nodig altyd om dier die dokter te laat voorschrif, vooral in die medische fonds het, dit dan kort daar in leder vir jou verskrikke baie geld, maar as jy, hulle noem het allerge sier nie, dus jy kan vir nie vir jou apteker vraag, ek, dit is skedele 2 of skedele 3, en jy behoor het oor die toon maak, kan koop as um, um, mental in die leder, net om daar die mate van verlichting te bied. Nou ja, goeie ou weeks, ek hou van goeie ouw natuurlijke boerenrate, a tikkie weeks viper up, na jou nees, kan die loopnees nat prik aan draai, mits die vel rondom jou nees nie geirriteer word nie, en ook nie as jy asma leier is, en wiks soos my dochterkie Katreinkie, sy kan glat ek nie wiks na by jou bring nie, want hy borst klap toe soos hy malmossel, en dan sikkel ons vreesdek hard, om daie longekies weer oop te knip, ook verskoon toch in, a tikkie wiper op, na by jou nees kan die loopnees nat prik aan draai, maar jou vel moet natuurlijk nou nie stikkend wees, of geirriteerd wees nie, nie nou ja, ons gaan nou praat oor die apteker sy rak wat jy daar kan vind maar vir eers is het Pieter Koen wat die hart van vol is ek elke andat al vir jou stien, maar die woorde is onduidelik oor al die pie ek staar weer na jou voet oor die kachel vier en ek mis jou ek mis jou baby die wankel in jou vastgeloop en elke keer as het gebeur dan krij ek op want liefde kan geen geld in die wereld koop en ek mis jou ek mis jou ek weet jy Amar is no. So, wat die hart van vol is. Ja, die bijbeleer het vir so ons wat die hart van vol is, loop die mond van oor neem. Nou, um, loop nie is. Hoe om die gesnui vir die gedrip stop? Um, ek het vir vir gesê um, dat warmkos, as jy dit et, dan behoor het ook somaar net vinnig uit te kom en dan sit oor en voorbij. En um, jy kan ook een inhaleder gebruik, wat een bykie mental in het, een mental inhaleder en gooi jou ouw viks. En um, as jy natuurlijk liefde maak, wys voorberei jy gaan 'n loop nie sê want dit 'n goeie 'n uh, werklike goeie sessie was. Nou ja. Ehm um, ek uh, As jy echter op een, op een stadium achterkom dat niks van die natuurlijke thuisbehandelings rechtig werk nie, uh, of jou bevredigende uh, werking geef, vooral as een mens nou voor gehoor moet gaan optree en die smeers in jou lees nog steeds loop soos een kraan wat drip, dan stel vrouw dokters um, alternatieve voor Neem antihistamine. Je weet het ja ook nou nie, jy gaan dag in die dag uitsikkel en jy krijg geen verlichting nie en jy voel misrabel, en by ouwe wil jy nie met die deur uitgaan nie, jy bedank jou werk, want jou nees op om het loop nie. Nou ja, neem die antihistamine, dit kan baie verlichting bring vir een loopnees, wat, wat dier allergie veroorzaak word. Een ander ding ook, as jy uh, atleet is, ek dit al van tevoren gesê, ek het nou net so vinnig aangeraak, as jy bijvoorbeeld, um, jy weet, een loopnees krij van allergie, en van stuifmeel en dismeers, Hart, en jy is atleet, wat in die oogend vroeg gaan draf, probeer om in die avond later te gaan wees, want in die oogend is het baie prominent in die licht, en dan is jou allergie baie makkeliker, aanskakelbaar, um, uh, as wat het is, as jy later in die middag gaan draf, of later in die oogend. Maar as jy natuurlijk, een, een professionele persoon is, en jy staan voor die gehoor, dan um, moet jy daar nie eens, as een kraankie kan toedraai, maar dan gaan jy dood en verdig naar jou apteke toe, en sê virom jy het een, um, allergie wat uh, noodloop nees veroorzaak en jy kan nie um, jy weet het onder beheer krij en sal die apteken nie subblief jou iets voorstel nie en hulle sal gewoonlik vir jou gee nou as jy jou nees droog en jy presentable genoeg moet wees vir die een of ander geleentheid gebruik Vicks Sainix nees sprui nou dit, dit gebruik jy netjy op die laaste tipperie Uh, typiekie, voordat jy moet gaan praat of, of stay in a presentable moet wees of wat ook al. Vooral hier, so ons, ons TV persoonlikhede, ons, soos bijvoorbeeld ek nou wat op, op die radio gesels en so, want ek nie met die loop nie, as korke sit en snuif snuffel en snuif nie, dit is verskrikkelijk irriterend, en ook so as jy voor die gehoor moet optree, of as jy moet miskien singe of wat ook al, week saaneks werk fantasties. Nou, hulle sê, um, dat jy nie langer, dat is vir drie, drie daag achter een volgende moet gebruik nie, om die terugslag effect te kan um, verkoop kom, maar ek kan vir julle met groot sekerheid um, vir julle sê, dat dit nie die geval is met wie ek nie, ek het gebruik het, vir, en ek is die voorstander, ek krijg nie geld van hulle of iets, he ek geef julle absoluut werkbare goed wat vir my gewerk het, jy kan dit, use it, don't use it, moet nie die inlichting gebruik nie, as dit nie vir jou enigsoen saak maak, jy, as jy nie desperaat is, soos het ek my hele leven lang gewees het, met a toenees, um, jy weet, ek het altyd my hierdie asem awesome noot gehad, wat dier my nees gekom het, het ek van radeloosheid, jare gelede al besluit, ek gaan Wix Sanex gebruik, want die ander goed het my neesvleels laat, laat brand en my die binnenkant van die nees laat ploei, en dit was rechtig onaangenaam, en ek het daar terugslag effect, het ek geweldig baie zwaar um, ondervind, ek het het nie gekry met Wix Sanex nie, ek gebruik miskien een keer elke um, een keer die dag, of een keer elke twee, drie dag gebruik ek dit, en ek het glad nie daar die effect, as wat ek gehad het op ander Um, middels neem. Nou ja, op daai punt stap ek af van die loopnees en die gesnuffel en die gesnuif vir nou. Ek het Abba se Dancing Queen, nou tek nou remix van hulle, dis uh, baie, baie lekker. Dan het Unita se stadeloos die hemel a touch of klasse, Dance with me. En dan is ek terug met ons laaste onderwerp vir die dag. Um, in die program, tot die en met 1.3, want moet nie weg gaan, die vanavond, um, uh, in die geselskap van het Radio SA, is dit natuurlijk Arlene, en haar heerlijke boere muziekprogram, wat sy op het donderdagavond aanbied, kyk, dit is een kookwaterprogram daar en jy kan inskakel, jy kan met daar praat, jy kan allerhande wonderlijke goeders doen, nou ja, Abel Dancing Queen, a techno remix, hier gaan hy you know jy weet dat jy my hart gaan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 078-390-9633 078-390-9633 Of stuur een e-post aan François Melan at live.co.za François Melan at live.co.za Nou ja, dankie Fransjo um, Malan en Colostrum New Image International, maak het vir my moeilik om op die donderdag hierdie programveel te kan aanbied oor natuurlijke behandeling, meer natuurlijke opties, oor somme net gesels, oor gezondheid in die algemeen, hoe om op een werkbare, goeie, um, meer natuurlijke manier jou... Um, probleeme te kan hokslaan, of te kan help, of te kan ondersteun, en onthou, ek leer maar net vir jylle dit wat ek kan, die uh, besluiten lewe jylle, ek, ek sê nie, jy moet die ding gebruik of doe nie, ek geef jy inlichting, wat jy daarmee maak, is natuurlijk wat jy daarvan kan maak, en ek het geen insa daar in nie. Nou ja, lipplooikies, die kind sê om die plooikies te kan pijp kan, nou, Die onrechtvaardige waarheid is dat slechts vrouwe van sy so oom en baie die ouderdom van 35 jaar hierdie piepklein vertikale ploikies ontwikkel, wat uitstral boekant en andersins volmaakte boonste liplijn. Dit gebeur nie met mans nie. Nou ja, ek dink so goed die vader die mens gemaakt het, het hy die man moes eerste gemaakt, so hy het hom een bykie voorgetrek, Nou, by mans verouder die vel rondom die bole beter omdat dit al daar die haarvollikels het wat het ondersteun. Verduidelik, een um, dermatoloog, in skryf van Beauty from the Inside Out, sy sy skryver is um, Diana Byhova. Haarvollikels is die skachte waaruit hare, en in die geval snoorhare, groei. Veroudering is echter nie die enigste oorzaak van daarie verraderlijke klein lipploikies nie. Dit word ook veroorzaak dier die sonse vernietiging van elastien en kollageen vesels, wat die vel elasties hou. Die pruil van jou lippe om een sigaret veroorzaak ook lipploikies. Daarom sal jy sien dat mense wat rook, en selfs mense wat baie drink, rook en drink loop, gewoonlik so hand aan hand, hulle um, lip ploikies is baie meer prominent as ek en jy, ons sissies wat nie rook nie. Nou die draal van lipstiffie, soos wat baie vrouwe doen, neig om lip meer opmerkelijk te maak, omdat lipkleursel een manier het om in die fijn ploikies in te kruip, en wat die schoonheidsmaskapie uh, bevering noem te veroorzaak. Bevering is maar net, um, dit is die, die loop van die lipglans, of die lipkleur, wat ingaan in daarie fijn kraakie, kraai, kraakies op jou boolip, wat jy nie ees uh, eindelijk kan sien, as jy nou nie lipstofie anset nie, maar so dra jy een rooie lipstofie anset, soos wat ek lief is om te dra, rooie lipstofie, dan is het besig om te loop hier in jou klein aarkies en die kraakies op jou boolip in en dit is verskrikkelijk, verskrikkelijk lelik en dit lyk moos soos een padkaart as jy van boe afkyk al hy fijn, um, je weet, rivier lope en soan, akelig, akelig, nou ja, hoe gaan ons die lipploikies bykie pyp kan? Daar is so 6 stappe na mooie lippe Die enigste ware kure vir gevestigde, diep ingegroefde lipplooikies is een medische procedure, soos kollageen inspuiting, chemische afskulvering of laserbehandeling. Maar ons kan ons nou nie al daai goeders bekostig, die meeste uh, vrouwens nie. Ons is maar nie doodgewonde vrouwens, wat lief is vir lipstofie. Gelukkig kan meer oppervlakkige leine verminder word. As jy dus eers onlangs hierdie lastige klein faukies bespeer het, Kan jy, volgens vrouwe dokters, um, die volgende doen. Gebruik glykolsier. glycol is het, nie, glykolsier. Wend die wat glykolsier bevat elke ochend, nadat jy jou gesig gewas het, rondom jou lip aan. Die glykolsier sal jou vel aanboedig om ouwe celle wat leine gevorm het, af te skit en dit met die onderste jonger gladder celle te vervang. Vryf dit in tot by jou liplyn, maar nie op die liplyn self of op jou lippe nie. Jou lippe is nie saamgestel uit huidselle nie, maar uit slymselle wat uiters sensitief is vir kontak met glykolsuur. As die middel op jou lippe beland, sal dit geen goed doen nie en jou net brand. Onthou jou jou lip area boekant jou lip en jou lip self is nie die selfde samenstelling nie. Dan kan jy ook een bevochtiger aanwend uh, boekant jou lip wat so wat 10 minuut tevore jou gramering aanwend aangewend word om die lip nog meer te minimaliseer. Kies een bevochtiger wat een ingeboude soonskerm bevat. Soonskerms beskermingsfaktor of SBF van 15 of hoër so dat jy toekomstige plooikies kan voorkom en keer dit bestaande plooikies enigszins dieper word. Wat er bevochtigingssonskerm so jy ook al op die rest van jou gesig gebruik, is goed. Nou, dank moet jy ook 'n basis leem. Nou, dermatoloog stel voor dat jy een lipfixier middel om bestaande lijntjes in te vul en te verhoed dat lipstiffie in die lip plooikies vloei, wat hulle meer opvallend maak enige fikseermiddel sal werk. Lipfikseermiddels, wat in skoonheidswinkels en apteke verkoop word, veroorzaak in evense, baie evense swelsel, in die vuil, net boek kan die lip, die boolip natuurlijk nie, en jy kan maar in jy onderlip ook ansmeer, want baieke loop het in die onderlip ook, wat meeste van die lijnkies dan kan invul, dis een lipfixiermiddel, werk ook soos 'n onderlaag, dis een onderlaag wat jou lipstofie in plek hou, en bevering verhoed, met andere woord die bevering is die vloei van die uh, lipstofie in die lijnkies in, Ja, meneer, mevrou, jylle besef natuurlijk, ons vrou ons het aan die achtersbeene ges, ge, gesuig nie, maar nou ja, ons lipstofie wil ons dra maar ons sal maar die lipfixiermiddel moet gebruik. Dan kan jy natuurlijk ook die volgende wenk gebruik om jou lippe te poeier. Om die fixiermiddel te laat set en jou lippe verkleur voort te berei, moet jy lichiesgezig poeier aan jou lippe aantik. En dan, die volgende een is gebruik een lipfixiermiddel potlood, om jou lippe met jou kleur um, te omlein en vul dan in met die selfde potlood, of een met die kleur, baie die selfde. Sommige potloode bloei en ander nie. Die sachtes is geneig om te bloei, die hardes uh, bloei nie. Die bloei bedoelende uh, bevering nie die enigste manier om vast te stel, wat is er so die beste waard, is om etlike verskillende soorte te probeer, verset hom op die achterkant van jou hand, dan kan jy sien, as hy baie baie sacht is, dan sach, weet jy, gaan redelijk vinnig loop, as hy bieke stijver is, dan um, steviger is, dan sal hy minder loop, en as hy hard is, dan gaan jy bieke sikkel om die lippe aan te kry, maar pervat um, so een medium kleur um, vir jou lippe, die medium kleur, um, toetsing, wat jy op, jy op jy achterkant van jy hand sêt, as jy om toetsing, hy het so medium um, strekking, nou nie heeltemaal sag, sag, sag, en hy, hy met so bykie uh, elbow grease anwend om hom an te kry, dan weet jy, dis hier echt die ene. En dan het hierdie kleer en klat dan, wind lipkleersel, soos gewoonlik aan, maar wees versichtig om binnen die line te bly. Om die kleursel dan verder te set, klat jou lippe met die skoon sneesie. Met andere woorde, jy krij die kleur. Um, Vooral vrouwens wat ouwer word, ons, ons moet uh, dwaag dat om uh, hierdie rooi uh, lipse weet te gebruik. Gebruik iets wat een bykie meer natuurlijk voorkom, dan wend jy een bykie meer germering aan jou, aan jou oe, aan die die boonste gedeelte en dan dat jy jou lippe kan sag uh, laat voorkom. Je kan nie freske rooi lippe en freske germering op die oe dra nie, dis net te swaar. Of jou oog met jou dramatisch grameer, of jou met jou lippe dramatisch doen. Nou, op die ouwe vrou sal ek sê, plaas meer drama op die oog en minder um, um, emphasis, um, wat is dit in Afrikaans, minder um, aandag op jou uh, lipgedeelte. So, dan kleer jy dit, wend jou lipkleersel aan, eerst jou buitenlein jy, wat jy trek, dan wend jou lipkleersel aan, en dan klat jou met een tisjukie of, um, jy weet, een sachte sneesiekie. Um, enige iets wat dit dan net so'n bykie klap, klat, dat hy nou nie in die, die, die romerige lipsevien nie dadelijk begin vlooi in die lippe in nie. Vooral as jy nou nie een fixeermiddel het, um, wat jy kan gebruik op jou liparee, of een poeierkie het nie, dan moet jy maar die, die derde beste moet jy gebruik, en dit is natuurlijk die, die klat methode. Nou ja, daar het jy dit, dit lipplooikies, die kind is om die plooikies te kan. Ek hoop jy dit gehou van my program vandag, ek het probeer om iets vir Um, al ons vrouwens um, saam te stel, wat vir jou daarom so'n bykie uh, laat, kan laat lach, en vir jou so'n bykie um, humor kon veroorzaak, want ek probeer, mys my altyd so met die vonkel in die oog en een, en die hier so by my en jou so gesels en lach, uh, op daardie manier vir jou inlichting oordra, so dit nie so swaar en vreeslik ernstig hoef te wees nie. Nou ja, ek het snotkopse woestersaus Um, speciaal vir al ons vrouwens, wat passievol is, maak jy so of ons groot en vet en lank en maar en kieriekie het, of plooi, geplooide moinkie, of wat ook al het, die woestersaus van snotkop is vir elke van ons vrouwens, wat nog steeds een vrouw voel en seksie is, al lyk ons al so pikkie dier die getef. Dan eet ek joklet As jy my vastdruk Rak net koersig Brand soos Tabasco soos Hier in my jaren Jy gee my kilojoules Maar dit is alles cool Ek smaak jou stik en soos voestersaus Soos buik en ui is en jam op toos I'm laughing on your sweet sad old map Yeah, small to that in my back Make a bow Maar ek sien gaat nie fout Rex maak jou stukken soos bluster sauce So sick and nice in time of Maar ek denk jy, ek verstaan jy nie, ek ah, gaan gespeel Want jou liefies, koor my cholesterol op uh, Groen net so lekker soos jerrydoss Yes, way less, denk het get te veel Maar jy is jynt lekker om met hulle te deel Want jou liefies, maak my wel te stuit So doop my koffie soos boere beskuik uh. Ek smaak jou stik en soos voestersaus Soos buik en na Dabbel jou link sy my net vir my en vir jou Snoek en petak, ja dis my plesier Dis hoe ons te doe Dis die westkis my nie Kom stap saam met my, dan bys ek vir jou Waar my spore le in die westkisse blauw Dis hier waar die mense van lelik net weet, Wat mooi straks so ver, soos die hemel so breed. Ek gee jou kreef uit die weskes en die barskabbel jou, Daalien sy net vir my en vir jou, Snoep en bedag, ja dis my plezier, Dis hoe ons dit doel. Dis die weskes my nieuw. nooit los nie, dit is al verdoot, met zand op jou voete, en zon op jou vel, dis hier waar jy hoor dat ek jou vertel, ek geer jou kreef uit die wiskis en die pas kabel jou, daar links een wijn net vir my het Die Weskes manier Oe, ek wens ek was daar Dan sit ek op die strand, En tokkel my gitaar Oe, ek wens jy was daar Dan stap ons hand aan hand Ek sien ons by mekaar Kreef uit die Weskes en die vaarskabel jou Daalien sy so wein net vir my en vir jou en betak, ja dis my plezier, dis hoe ons te doen. Dis die Weskes manier. Ek gee jou kreef uit die Weskes en ek paskabel jou, daar my net vir my en vir jou. Snoek en betak, ja dis my plezier, dis hoe ons te doen. Dis die Weskes manier. Dis julle ons te goe. Dis die Weskus manier. No ja, dis Andrius die was spesiaal vir Dr. Tine Eilers, daarvan Irini en um, ek het um, so lekker vandag saam met julle gekeer. Ek van hierdie um, stukkie musiek wat ek vir jou gekies het, die Weskus manier, want ek weet Dr. Tine is mal oor kreef, en my um, sy moet kom kyker dat ek vir hom kreef kan gaar maak en mossels rechte weeskusmossels, o, oh, met lekker knoffel, potter, kaas, saus, mhm, mm mhm, baie lekker, water my mond dan nou weer, nou ja, ek het gekom in een van my program, morgen natuurlijk is ek en Arleen, daar onmoedelike tweeling sisser van my natuurlijk, ons is die, die blond en die rooikop, en ons is morgen op van 11 tot drie morgenmiddag, tussen die twee van ons gaan die ons vir julle lekker muziek maak, ons gaan vir julle heerlijke braai recepte gee, en vir jou somme net lekker list maak om die nawek huis toe te gaan, al die probleeme by die werk te los, wat werksake is, en het nie huis toe te vat hee. Jullie, jy, jy weet, die leven is te kort, ons moet voluit lewe, elke dag wat ons gekryd is geskenk, uit die vaders hand leef voluit mense, ons het net een lewe, en as ons hier ons oog knip het, dan is ons lewe verby, dit kan in die oogpink verby wees, so gaan huis toe en genied met jou familie, jou kinders, wees daar vir hulle, wees a hands aan pa, wees a hands aan ma, gedoen dinges aan wat jou kinder sit, die TV af. Sit jy luister net na jou kinders. Vat 'n bietjie musiek uit by die kan toe speel met jou kinders as jy 'n en um, al as jy speel hele bordspelletjies en goeters, dis kwaliteit tye wat die mens met jou kinders kan hee. Nou ja, morgenmiddag, in, of morgenoogend tussen 11 en 3 is ek en Arlene greiling op ons um, rol sommer lekker op een vrijdag, lekker goeie muziek, braai resekte, Grappies en alles. Tolla's grappe, oeh, Tolla is my so prachtig, ek is, ek het um, my hart verloor op Tolla's sy, sy grappe en soan, want hy is volksbesit en, um, ja, sy dochter Kara Smit, bly hierso by ons aan die Weskes sy is ook 'n prachtige, prachtige mens vol passie oor dit wat sy doen en oor haar omgeving wonderlijke mense, hierdie versuit van die aarde mense nou ja, ek groet vir julle vanmorgen of eindelijk is al vanmiddag met uh, Koosdoepse Ouziaan en dan natuurlijk keert, uh, nee, ek denk ek gaan vir julle teensjordaanse groet sonder woorde, as dat tyd is vir dit, ons kyk my hoeveel tyd daar is Koos Doepse Oosjaan en ek groet dit dit morgen, elf uur dankie vir die saamkeier, tjereo 10.000 jaar voor die komst aan die verlaat en hei voordat die land bergrots strand verreest het die scheppers hand Yes, yes, yes. yes. Jesus, Lord. is kwaad nie en albei is vry kom kyk dier die ruite die nacht staan in blom woorde hoort buiten want hartseer is stom le jou kop hier tegen my skouwe laat jou hart Sy paaie gaan Stil weg word Ons wijs en ouwe Enig sal ons dalk verstaan Maar tot die rijn praak Onder skoene wat ge Ander der haat of dui omskint gun ek my nog wie van jy wat die hele wereld vind jy hoor my nie meer nie ek sê maar tot sinds ek sal jou nie stuur nie, ek Ongeseens, want jy is in oorde, waar drome nog blom, ek groet sonder woorde, want hartseer is stomp. En jy is in oorde, waar drome nog blom, ek groet sonder woorde, want hartseer is stomp.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 Colostrum word wereldwijd met groot sukses gebruik vir verskye siektetoestanden soos onder andere autoimmune siektes, allergieë, MS, romatoïde artritis, lupus, bloeddrukprobleme, HIV, kruinse siekte en kankerbehandeling, om maar slechts een paar te noem. Getuinis is ook medicinaalvorsing is beskikbaar vir belangstellendes. Die beste van alles?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 at live.co.za Fransja at live.co.za